Jóhannes að 8 áttundi kapli. En Jésús fór til ólíufjallsins. Snemma morguns kom hann aftur í helgidómin og allt fólki kom til hans en hann settist og tók að kenna því. Faríser og fræðimenn koma með konu staðna að hórdómi. Letu hana standa mitt á meðal þeirra og sögðu við Jésu kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að dríja hór Móse bauð okkur í lögmálinu að grýta slíkar konur Hvað segið þú nú? Þetta sögðu þeir til að reyna svo er hefði eitthvaða ákæran fyrir en Jésús lögð nýður og skrifaði með fingrinum á jörðina Og þegar þeir heldu áfram að spyrja hann, réttan sig upp og sagði við þá. Sá ykkar sem sindlaus er, kasti fyrstur steini á hana og aftur löyta nýður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir hyrðu þetta, fóruð þeir burt. Einn af öðrum. Öldungarni fyrstir. Jésús var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Það rétti sér upp og sagði við hana Kona, hvað var það af þeim? Sakfeldið engin þig en hún sagði engin drottin. Jésús mælti Ég sakfeldið þig ekki heldur. Farð þú Synga ekki framar. Nú talaði Jésús aftur til þeirra og sagði, Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri heldur hafa ljós lífsins. Þá sögðu farið segja við hann, Þú vitnar um sjálfan þig. Vitnissburðu þinn er ekki gildur. Jésús svaraði þeim, En það þótt ég vittnum sjálfa mig er vittnisburðum minn gildur, því ég veit hvaðan ég kom og hvert ég fer. En þér veitir ekki hvaðan ég kem, en ég hvert ég fer. Þér dæmi að hætti manna. Ég dæmi engan. En ef ég dæmi er dómur minn réttur, því ég er ekki einn. Með mér er faðirinn sem sendi mig og í lögmáli í þar er ritað að vittnisburðu tvekja manna sé gildur. Ég er sá sem vittna um sjálfan mig og faðirinn sem sendi mig vittnar um mig. Þeir sögðu við hann. Hvar er faðir þinn? Jésu svaraði. Horkið þekkið þér mig, nýja föður minn. Ef þér þekktu mig, þá þekktuð líka föður minn. Þessi orð mælti Jésús hjá fjárhýrslunni þegar hann var að kenna í helgidóminum. Enginn lagði hendur á hann því stundans var enn ekki komin. Enn saði Jésús við þá. Ég fer burt og þér munur leita mín, en þér munur deyja í syndiðar. Þánga sem ég fer, geti þér ekki komist. Nú sagði fólki, munan ætla fyrirfara sér? Fyrst hann segir, þánga sem ég fer, geti þér ekki komist. En hann sagði við það, þér eru neðan að, ég er, Ofan af, þér eru það þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég yður að þér mundu deyja í syndumíðar. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndumíðar. Fólki spurði hann þá, hver ert þú? Jésús,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 Þegar þér hefðið upp mannssonin, munu þér skilja að ég er sá sem ég er og að ég geri ekkert einn og sér. Heldur tala ég það eitt sem fadirinn hefur kennt mér og sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan því ég geri ættið það sem honum þóknast. Þegar hann mælti þetta, fóru margir að trúa á hann. Þá saði Jésús við geðingana sem tekið hafðu trúa á hann. Ef þér farið eftir því sem ég segi, er þér sannir læri sveina mínir og munu þekka sannleikan og sannleikurinn munu gera yður frjálsa. Fólkið svaraðanum, við eru nýðjar Abrahams og hefum aldrei verið nokkurs manns þrælar. Hvernig getur þú þá sagt, þið munum verða frjálsir? Jésús svaraði þeim, Sannlega, sannlega segi ég yður, hver sem drýjir sind er þræll sindarinnar. En þrællin dvelst ekki um aldur á heimilinu, sonurinn dvelst þar um aldur á æfi,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 Það okkar er Abraham. Jésús svaraði þeim. Ef þér varum niðjar Abrahams, myndu þér vinna verk Abrahams. En nú leytist þér við að lífláta á mig, mann sem hefur sagt þau sannleikan, sem ég heyrði frá Guði. Slíkt gerði Abraham aldrei. Þér vinni verk föður þiðar. Menn sögðu við hann, Við erum ekki hórgetnir. Einn föður eigum við, Guð. Jesús svaraði, ef Guð væri fadiríðar, myndu þér elska mig, því að frá Guði er ég útgengin og komin. Ekki hef ég mig sjálfur, það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki mál mitt, að því þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulin af þöður og viljið gera það sem faðir yðar gyrnist. Hann var mandrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikan því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lígur fer hann að sínu því að hann er lígari og líinar faðir. En af því ég segi sannleikan, trúiði mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig sind? Ef ég segi sannleikan, hví trúiði mér ekki? Sá sem er af Guði, heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki að Guði. Þeir svörðu honum. Er það ekki rétt sem við segjum að þú sétt samverji og hafir ítlan anda? Jésús ansaði, ekki hef ég ítlan anda. Ég heiðra föður minn en þér smánið mig. Ég leita ekki mín seyðurs. Sá er til sem leitar hans og dæmir. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þá sögðu við hann. Nú vitum við að þú hefur ítla landa. Abraham dó og spámanitnir og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skulle aldrei að eilífu deyja. Ert þú meiri en það er okkar Abraham? Hann dó og spámanitni dóu. Kver þykist þú vera? Jésu svaraði, ef ég veksamar sjálfa mig, er veksend mín engin. Fadir minn er sá sem veksamar mig, hann sem þér segið vera guð yðar. Og þér þekkið hann ekki, en ég þekki hann. Ef ég segðist ekki þekki hann, væri ég liðari eins og þér en ég þekki hann og varð veiti orð hans Abraham faðriðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og glæddist þá sögðu þeir við hann þú ert ekki enn orðum 50 og hefur séð Abraham Jesus svaraði Sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fættist er ég. Þá tóku menn upp steina til að grýta Jésu en hann duldist og hvarf úr helgidóminum.